Tumeanzia kwa ngazi ya union baadaye kaenda North East tanzania conference wakashuka south Nyanza conference na sasa wako mara conference hapa conference tumefanya maandalizi mazuri sana na tunaendelea na maandalizi hayo tayari tuko katika ukumbi ambayo ni ukumbi ulio katika jengo jipi ambalo tunalijenga kama ofisi ya conference ili hata watu wajumbe wapate kuona sehemu ambayo wamekua jengwa ambalo wamekua kilichangia, katika miaka karibu takriban mine sasa ili ipate kujengwa. Wajumbe wamearifiwa tutakuwa na wajumbe na na moja, Wajumbe hawa wanatoka conference nzima, wengine wajumbe wengine ni kutoka viongozi wa union. Kwa kweli leo ni siku ambayo baadhi ya wajumbe wachache wataingia. Lakini mkutano utaanza kesho tarehe na moja, saa tatu asubuhi na itaisha tarehe mbili Jumanne ambayo itakuwa jioni